Hoofstuk 288 Die gedagtes van die onderwyser oor die sien Yahshua waarskie die onderwyser. Yahshua, een lig vir die heidene en een oordeel vir die judeers Die onderwijser slaan op die vlug Een volle uur het Pira gees oor die woorde van die kynkie nagedink Maar hy het nie die fondament gevind nie Wat kan hierdie jong sien dan toch wees? het hy herhaardelik aan homself gesê. Sou hy dalk Elia kon wees, wat nog een keer moet kom? Of is hy Samuel, of een of ander herreese groot profeet? Hy is in Bethlehem geboore, en geen profeet kom daar vandaan nie. Toch moet die Messias daar vandaan kom. Is hier die jong seen dan miskien die Messias self? Hy moet uit die stam van David wees. Jozef is na bewering immers in echte nakomeling van David, weliswaar sonder een geloofwaardige streng bewys. Daar is skynbaar baie vir die saak te sê, maar wie kan soeit sonder geskietkundige bewys as vaststaande aannem en gloe? En toch is een mens van wie die jongs sê in byna genood saak om dit te aanvaar. Maar die Romeinse vrystellingsbrief praat weer heeltemaal daarteen, want die Messias sal toch een groot vijand van die Romeine moet wees. Maar hoe kan hy dit nou wees met so 'n vriendskap van die Romeine, wat om tot hulle burger gemaakt het? So kan hy metertijd wel een groot veldheerd van Rome word, een Messias vir die heidene, maar vir ons twee in twee snijdende swaard, wat ons ten gronde sal rig. As ek dit aan die overpriester sal meld, dan sal dit vir my werklik groot voordele kon oplewer. Op daar die oomlik het die keinkie weer met Jacob die tuin ingekom, na die onderwijser toe gegaan en aan hom gesê, Pira Sages, laat jy lusvaar om my voortijdig aan die overpriesters te openbaar, want by die derde stap sal die dood jy al ingaal het. Jy het my mag reeds leer ken, laat dit een goeie vermaning vir jy wees. Wat jy echter aan jy self gesê het oor die Messias vir die heidene, het een grondige rede, want so sal dit ook wees, een lig vir die heidene, en 'n oordeel vir die judeers, en alle kinders van Israel. Nou het die onderwijser ergelik geword, en hy het gesê, as dit so is, gaan dan van ons al weg, en trek naar die heidene. Maar die kankie sê, ek is een meester, en doen wat ek wil, en ees nie iemand, wat iets daaromtrend kan doen, of beveel nie swyg daarom en gaan hier weg, anders sal hy my nog dwing om hy te slaan. Toe Pera sa Gees dit van die sienkie hoor, het hy vinnig opgestaan en daar vandaan na die stad toe weggevlug. Daardier is Joosef van een lastige gas verlos en hy kon weer met sy werk voortgaan.